Можуть не вкрасти, але так покарічити, що потім не продаси. От навіть злегенька подряпати, і все, ціна падає, наполовину. А можуть подряпати і не тільки машину. Вони і з людьми не дуже рахуються. Врешті, не один пес у селі бровку, не один бур у місті. Можна знайти й інший дах. Не такий огидний, з яким співпрацюєш, а не прогинаєшся, як якась дрібнота. Але про це увечері з Віктором. Увечері з Віктором поговорити не вийшло. Минуло години дві, поки вони відклеїлися одне від одного спітнілі, стомлені, спустошені, немов після бійки чи шаленої гонитви. Відпусти віку, заблагала після п'ятого оргазму Валя. Немає сили більше, дай трохи відпочити. Відпочити? здивувався Віктор. Він почувався здатним підкорити Еверест. Здавалося, цей шалений темп? Це скажене оволодіння анітрохи не стомило його. «Майоре, оближте, бо задушите!» Ледве знайшла силу пожартувати Валя. «Все, і насолода також має бути у міру!» «В міру? А де вона, ця міра?» – замислився Віктор. Ця скаженина і для нього була позанормальним уявленням про секс. і з Жанною нічого подібного він собі не дозволяв, навіть у медовий місяць. Добротний, якісний статевий акт, як годиться між подружжям. Традиційно, стандартно, не ламаючи ліжка і без рекордів. А щоб після всього йому ще хотілося поцілувати дружину, то таке просто поза межами уяви. Пише книжка, отримав чоловік свої, І патоньки, люлі, оце щира правда. Спатоньки, бай-бай. Розвантажився, скинув накопичене, щоб яйця не пухли, і спатузьки з почуттям виконаного обов'язку. «Давай хоч повечеряємо, запропонувала Валя. «Ти зовсім скажений, налітаєш у дверях і клюєш без перестанку». Як круг. Але ж не на смерть, пожартував Віктор. Майже. Я так стомлююся. Поглянь. Руки тремтять. А я готовий все почати спочатку. Порівняв. Ти чоловік. Ви, мужики, інакше влаштовані. А я після такої любові наступного дня, як висмуктано, ходити не можу. Гаразд, сідай до столу. Поговорити треба. Знаєш, Валюнчик, Сьогодні, мабуть, не вийде. Поїду додому. І вечеряти не буду. Моя знов допитуватиметься, де був, де вечеряв. Скажу у ресторані. Що, уперше? Та не хочу, щоб товбала дізнається, крові попсує. Але ж я хочу. Завтра, завтра Валюнчик і Віктор по військовому швидко одягнувся і зник. Так само миттєво, як хижий круг, що налітає і розчиняється у високості, несподівано, і за власним планом. Завтра також навийшло поговорити про Бура і його команду. Вийшло аж через кілька днів і на нейтральній території. Розпочав сам Віктор. «Послухай, Валюнь, є тема. І у мене є тема для розмови. Як цікаво. Давай спершу твою». Тема Валентині сподобалася. Принаймні перша про спільну поїздку до Німеччини. Я сьогодні ж зателефоную Оту, розпитаю, як там справи. А наступного тижня можна збиратися, я думаю, може визріє у нього якась перспектива. А встигне віку машин в Німеччині як гербів, збирати нікому. Там уживана машина нікому не потрібна, а наших туди їздить поки що небагато. Машина не пляшка, на смітник не викинеш, а замість це на звалище для уживаних машин платити треба. Їм за щастя машину продати. Звичайно, підібрати щось пристойне непросто. Потрібен час. Але ж Ото каже правду. У нього багато знайомих. Він допоможе. Так, по філософському звів пальця до гори Віктор. Кажуть, на автомобільному ринку є два щасливих ідіоти. Один той, що вдало купив автомобіль. А другий той, що вдало його позбувся. Настав час розповідати про свою проблему з буром. Віктор зневажливо посміхнувся. «Не хвилюйся, мала. Я його зажену під лавку. І писнути не посміє. Бач, знайшовся крутий перець. А може треба інакше? Може звернемося до конкурента? Він його сам задавить. Ми ж з тобою не бандити, цивілізовані люди». «Тут, Валюшко, хоч як крути. Під лавку заганяти доведеться. І Бура, і Гуся, і всіх інших. Ми ж з тобою таке збираємося розкрутити? Ого-го! А що ми збираємося?» Машини ганяти – це штучний товар, дорогий –